As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të dashë vëllajzë e muslimanë, ju përshëndesë me përshëndetin e bukurë islamë, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, Elhamdullillah, wa salatu wa salamu ala ishrafil anbja'i wa mursalin, nëbijina Muhammed wa ala alihi wa sahbih, wa mentëbihahum bi ihsanin la yomiddin, emma ba'd. Falëndërimi të konë Allah të lërëcuarë, salavatë dhe salami që ufëshëp i të dërguar në tonë Muhammedin, familinë të ti, shokëtë të ti, dhe mbi gjitha ato cilë të cilët e ecin në udhën e të idej në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, e drejta më e rëndësishme është e drejta e Allahut të Lartësuar. E drejta e Allahut që ta, është që ta adurojmë njët vetëm pa i bërë shok. Padrejtia më e madhe është që njeriu t'i bëjë shok Allahut të Lartësuar. Në dy misionet e kaluara ne kemi folur për këtë padrejti të madhe E, kemi theksuar faktin se nëse njëriu vdes duke i bënë shokë Allahot të lërcuar, ka për të vojtë në gjithmonë dënimë në zjarë në gjahendemit, Allahot në ruet për ti. Kemi thënë gjithashtu se Allahot të lërcuar nuk e ja falë gjunahet një njëriu që i bënë shokë Allahot të lërcuar, nëndërsa vetë shirkut ose nënë shirkun falë qëfar të dëshiroj dhe kujtë të dëshiroj prej gjunahave. Shqirku ka dy loje Shqirku do të të që njëri u t'i bëjë shok Allahot e lartëcuar Shqirku ka dy loje, shqirku madh dhe shqirku i vogël Shqirku madh është aji që e ndjerë njëri u nga feja e islame Ndërsa shqirku vogël, të cilin do t'asjaro edhe më pasin shqa Allahot e Allah E cënon besimin e pasën në një zotë vetëm Por nuk e nxjerr njeriu nga feja islame, pra nuk e bën njeriu një jo musliman, kafir. Edhe pse është shumë problem, është një gjëra shumë e rëndë, e e dëmton rënd besimin e muslimanit. Atëherë të lasim fillimisht për shirkun në madh, i cili është më i rrezikshëm, është më i rëndë, është padrejtia më e madhe. Dhe asgjëson besimin e njerëzit në një Zot. Një njëri që i bën shok Allahut të lartuar, nuk mund të juhet besimtar në një Zot. Nuk mund të juhet besimtar musliman. Edhe në qoftë që aji pretendonë që është besimtarë muslimon, që është që e dëmë dhe në shumë e rezikshme, ka një rëndësi shumë të madhe, për ne duhet që të njohim mirë. <coughs> nëse njëri u i bën shokë Allahu të lërcuar, jaf... nëse njëri u bën shqirkë të madhë, nëse njëri u i bën shokë Allahu të lërcuar në ibadet, Allahu nuk ja falat i gjynahin. Kuptohet nëse vdes në të gjendje, nëse n Allahu i lartuar ka thënë në Kur'an, inën Allah, la ja gëgëfiru e jushre këbih, wa ja gëgëfiru më ardune dhali kalime jesha. Allahu i lartuar nuk falë që ati ti bëhën shokë, nërsa e, nën shirëkun falë qëfarë të dëshiroj, apo i a falë gjunahat kujtë të dëshiroj. Në së njëri ju atëhere, i bëhën shokë Allahu të lartuar, vdes në këtë gjendje, nuk i falën gjunahatë. Nuk mund të falen kurrë gjunaht e njeriu dhe ky ku njeriu nuk mund të shpëtoj kurrë nga zjarri i xhehenemit, ndërsa gjunahtet e anën shirku, Allahu i larguar mund t'i fal. Por çkau njeriu mund të ketë bënë një gjunaht mund të ketë shkelë ndaj të drejtë tjetër, ë Allahu i lejuaj fal gjunaht, ndërsa nëse ka shkel këto të drejtë, nëse qoftë se ai ka bëshok Allahu i larguar nuk ka shpresë për falje për ta. Shirku madh do thotë që njeriu të barazoj krijuesin me krijesat ose të barazoj krijesën me krijuesin. Dihet që krijuesi nuk është i barabartë me krijesat. Dhe nëse njeriu e shpreh dashuria dhe adhurimin një krijese, barazon një krijesë me krijuesin në dashuri. Ktu është fjala për dashurinë e adhurimit, dashurinë e ibadetit. Nëse njeriu ka frikë prej një turbeje, një vende që njerëzit e quajnë të mirë, pre një të vdekurit, pre diçka që beson se ka fuqi të fshehëta, pra ka frikë prej saj. Ës ka krahasuar me Allahun se një frikë e tillë duhet që të kihet vetëm në Allahu. Njëri u ruhet vetëm dënimit të Allahut, se Allahu ka në dorë gjithçka. Kur njeriu madhron një krijesë ashtu sikurse duhet madhrohet Allahu, ashtu siç madhrohet Allahu i lartësuar, i ka bëshokë Allahot të nërcuar. Pra, kër njëriu barazon një krijes me krijuasin, në dashuri, në frikë, frikë respekt, në madhërim, apo në madhështim, kër njëri i ka bëshokë Allahot të nërcuar. Pikër ishtë, kjo është ajo që i qonë njërzit në zjarë në gjahenemit, Banorët e zjarrit, i dhujtarët kanë për të thënë për parinë e tyre të cilët i nxitën që ti bëjnë shok Allahut të larczuar apo i ftuan që ti adhuron në vend të Allahut të larczuar dhe ti krahasonin me Zotin. Ëh, pra i dhujtarët do dhët të debatojnë, do të grinden me parinë e tyre në zjarrin e xhehenemit, sikurse ka përmendur Allahu i larczuar në Kur'an dhe kanë përta përmendur këtë gjë. Ja, ja arsyeja pse ata shkojnë në zjarrin e xhehenemit, është se barazojnë krijuesin me krijesat ose barazojn krijesat me krijuesin Allahu ka thënë në Kur'an <coughs> Ta Allah in kunna la fi dalalin mubin iz nusawwikum bi rabbil alamin wama adallana illa al mujrimun ata kanë për të thënë pasha Allahun ne kemi qenë në humbje të qartë iz nusawwikum bi rabbil alamin kur ne ju barazonim juve me Zotin e botëve, me krijuesin e gjithçkaij, me sunduesin e çdo gjëje. Wa ma adhallana illa al-mujrimun. Ne nuk na quhen humbje veçse njerëzit kriminale. Këta kriminale kanë fjalën për parinë tyre, për ata cilët i kanë adhuruar në vend të Allahut të lartësuar, apo që kanë dhuar fjalët e tyre dhe kanë adhuruar të tjerë në vend të Allahut subhanahu wa taala. Do të thon në zjarrin e xhehenemit kur të grindet me të grinden me ta ne kemi qenë në një humbje të qartë se ne ju kemi barazuar me Zotin. Allahu nuk ka të barabart, Zoti nuk ka rival, Zoti nuk ka shok. Nuk bën që njeriu të lutet diçka e tjera veç Allahut, kërkoj ndihmë për diçka e tjera veç Allahut, pres kurban për diçka e tjera veç Allahut, ket frik prej turbeve të vdekurve, e, vendeve të cilat njerëzit i quajnë të shenjta Dukë e menduar se ata kanë, kanë fuqit fsheta, kanë afsit, veprojnë gjithësit, regullojnë punët, sjelin barsi, të sigurojnë mjetë e jeteset, lërgojnë të kësijat, e loj loj gjarën që mendojnë njërzit, jo aveshin dhe më thënë këtyre e, dhe, kryesave. Këto njërz kanë hyunizuar këto kryesa dhe i kanë barazuar ato me kryesat. Kjo është ajo që i qënë në zjarë në Gjehenemit, Allahu i lartësuar në ruajt për ti. Kjo është problemi atëhere i edhujtarve. Shërgu ma të thotë që njëriu të barazoj kryesat me kryuasim. Në frik, në dashuri, mështetje. Ne duhet i mështetje me Allahot, kemi frik zotit, ma dhërëm Allahot, nëse njëriu ka frik prej një tyrbeje, diçka e tilë, mështetet asaj, i shpreha asaj dashuria a dhurimi, ashtu si kurse shprehet dashuria e i badetit për Allahon lërcuar, shprehet dashurime për ulje në nështrimë, thëllësisht nga zemra. Ky njerëz është hedhutar, ky quhet pagan, ka bërë krimin më të madh. Këtë gjë ma e ka krahasuar me Allahun subhanahu wa taala. Shirku i madh ndahet në katër lloje. Lloji i parë është shirku i lutjes, kur njeriu lut diçka tjetër veç Allahut të lartësuar, për ndihmë, për shpëtim, për plotësimin e nevojave, për të dhënë fëmijë për të arruajtur nga të këshijat për të arruajtur shëndetin për të siguruar mjetë e jetese për të siguruar një të ardhme matë mirë për të idhën qëtësi shpirtrore për të asheruar nga një smundje pra në qoftë se njëriu lud diçka tjedeve që Allahot qoftë tyrbe, vend që njërës të quajnë të mirë gjin po qoftë të dhe melek qoftë të pegamer qoftë të njëri që njërës të quajnë të mirë Pra kërkonë për sajtë diçka që nuk mund të bëjë vëca Allahu, që nuk ka fuqi për të bëjë vëca Allahu i lërcuar, nëse e bënë këtë gjanë i ka bëshok Allahu të lërcuar. Allahu i lërcuar në ka të reguar në kuran për i dhujtarët e mejkës të cilët, kur në ndronin në detë dhe e grësoeshin dalgët e detit, e rezikon të anija apo varka që të mbytej, ata i lutëshin Allahot, i drejtoeshin vetëm Allahot dhe i harronin hyunit e tyre i haron në ta cilët i adhëronin në vend të Allahut, subhanahu wa ta'ala. Por kur Allahu i shpëton të, kur këtheheshin në tokë, ata shkonin dhe adhëronin hynit e tyre. Ju lutëshin hynive të tyre, kërkoni për tyre mjetë e jetese, kërkoni për tyre fëmi, kërkoni për tyre shërim nga smundjet, kërkoni për tyre që të lërgonin të lashet, vështërësit, mundimet, shqetsimet, e kështu më radhë. Allahul Lartuar ka thënë në Kur'an: "Fejda rakebu fil fulki da'u Allah mukhlisin lahu ad-din falamma najjahum minal bar idha hum yushrikun." Kur ata hipën në anije e lutën Allahu te Lartuar me sinqeritet. Por kur i shpëton, kur i shpëton, kur i nxjerr në, në në tokë Ata i bëjnë shokë Allahot të lërcuarë. Dëmë thënë, lusin, diçka tjetër, veç Allahot të lërcuarë. Kjo ka qenë gjendje i dhujtarëve të mekës. Dëmë thënë, në momentet vështira, kujtonin Allahot. Dhe i drektoshin me lutjet sinqirtë Allahot. Ndërsa, kur ishin mirë, kur shpëtonin, e haronin besimin e pastër në një Zotë. E rënonin besimi, e asgjësonin besimin e pastër në një Zotë dhe lutjen kushtuar Allahotë dhe u drejtoshin hynive të tyre, statujeve të tyre të cilat i adhorin vend Allah o të lërcuar. Apo statuje, do më than, e, përfajsonin njërës të mirë, njërës të vdekur, apo shkonin të këtyrbet, gjarat cilat i bëjnë dhe njërësit në kohën ton. Nësa në kohën ton, për qudi, që di, ka njërës që edhe pse thonë se jemi musliman, shkojnë dhe adhorin të të të të të të të të të të të të të të të të të Kure në vështërsi, kërkojnë për shemë ndihmën e një evlijaje, apo një njëriu që ataj quajnë të mirë, ndihmën e një tyrbe, ndihmën e një dervishi, dhe kanë frikë ma shumë për e tyrbe se sa prej Allahot e nërcuar, po të thuash, betohu në Allahot, betohet në zotë rejshëm. E po të thuash, betohu për filan tyrbe apo filan dervish, tutet, friksohet dhe nuk betohet. Çfarë do thotë kjo? Kjo tregon se këto njerëz janë dhe më keq se idhujtarët e Mekës. Janë në një gjendje dhe më të keqe. Si mund të jëm besimtar në një Zot? Si mund të jëm besimtar këto njerëz të cilët kanë më shumë frikë prej turbes sesa prej Allahut të Lartësuar? Sikur njeriu të ketë frikë prej turbes, ai është idhujtar. Po kur ka më shumë frikë është idhujtar, pagani, është jo musliman. Po kur ka më shumë frikë prej turbes sesa prej Allahut të Lartësuar, Pa dyshim që këy njerëz janë rrëdhëtarësh pagan dhe ky është problem mjaft për për i përhapur. Kanë njerëz që kanë frikë prej tyrbeve, mbështeten tek tyrbet, mbështeten te njerëz vendet që quhen të mirat thonë, edhe këto gjëra ekzistojnë thotë. Mos fol kundër tyrbes, mos u thuaj një, mos kërko nga njerëzit të largohen prej tyrbes se gjën një e keqe thon. Çfarë kjo është e dhëllitaria? Këto njerëz kanë frikë prej tyre.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 ndërsa ata cilët kanë frikë nga turbet, nga njerëzit e vdekur, ata cilët mendojnë dhe besojnë se turbet dhe njerëzit e vdekur ve, kanë aftësi për të vepruar në mënyrë të fshehtë, në gjithësi sa ata rregullojnë punët, sa ata sjellin mbarsi, apo sa ata ndërmjetësojnë tek Allahu lartuar për njerëzit që ju luten, që ju kërkojnë që adhurojnë vetë Allahun të lartuar, ata ha mendojnë se do gjejnë qetësi me këto gjëra, se ata do të shërohen. Por, e, hamendje tyre shekot, nuk kam përgjedu qëtësi, për kundët si ka përndodhër e kundët a për ta. Sa Allahu qëtësi, në mirësi dhe ilumëtërin dhe të të japë njerëzve, cilët besojnë vetëm në ta dhe adhërojnë vetëm ata. E lëdhine amen u e lem jelbi su imanahum bi dhulmin, u le i ke lehum u lëmnu vahum muhtedun. Ata cilët kanë besuar dhe nuk e kanë përzir imanin besimin e tyre me padrici, Ulajk lehumul amn. Ata njerëz do të ken qetësi dhe siguri tek Allahu i lartësuar. Dhe ata janë njerëz të udhëzuar. Pra Allahu do t'u jap qetësi, siguri dhe mirësi në këtë botë dhe këta janë njerëzit e udhëzuar. Atëherë, lloji i parë i shikut mas është kur njeriu lut diçka tjetër veç Allahut të lartësuar. Dhe kjo është mjaft e qartë. Allah ka thënë në Kur'an: "Wa la ted'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin." Mos lësh diçka tjetër veç Allahut të lartësuar që nuk bën dobë dhe nuk mund të largojë damin prej teje. Nëse bën diçka tillë, ti ke përcjell për, për njerëz që i kanë bë, që kanë bë padrejcit të madhë. Do të thonë që i kanë bë shok Allahut të lartësuar. Wa in yamsaskallahu bidhurr fala kashifa lahu illa hu. O ai rid duke me hir, fela radd li fadre. Pastu po Allahu ka thënë në Kur'an, nëse Allahu lartsuar të jep apo cakton diçka të keqe, ata nuk mund ta largojë kush tjetër për veçti. E nëse Allahu lartsuar të jep një mirësi askush nuk mund ta largojë, nuk mund ta pengoj mirësinë prej teje. Gjithë gjata janë në dorë të Zotit, atëher pse drejtohet njeriu diçkaje tjetër veç Allahut? Përse adhurojnë diçka tjetër veç Allahut? Përse ka frik diçka tjetër veç Allahut siç janë tyrbet, vendi ku njerëzit quhen të mirë, kështu me radhë? Përse? Kur gjithçka është në dorë të Allahut. Kur krijësia është në dorë të Allahut. Allahu sjell dobit për njerëzit. Ai largon dëmet për tyra. Allahu ka caktuar gjithçka. Allahu rregullon punët e çdo gjaje. Dyert e qellëve që hellet për njeriu janë të hapura. Përse nuk i lutet Allahut? po i lutët diçka e tjedeve që Allahot. Allahu ka premtua në Kur'an, se do t'ja pranir lutin ati që lutët, kush lutët për qëtësi, për shërim, për mjetë e jetese, për fëmi, për plotësimin e nevojave të ndryshme. Allahu lëtua ja e plotëson nevojen, Allahu ja e pato që kërkon, se Allahu ka premtua në Kur'an, ka thënë, u du'uni e stegjib lekum, lutë më një muaj që unë të përgjigjëm, Po ashtu Allahu ka thënë në Kur'an, o ida se eleka i badi anni, fe inni qarib, ujibu i karib, u gjibu da më të daj dhe daan, nëse robërit e mi të përësin ty për mua, thua ju atyre, unë jam afer, unë jam pranë atyre që lutëm, lutën, dhe unë jam pranëj lutin aty që lutët, lojë dytë, i shirkut madhë, është shirkut i bindjes, kur një riu, i bindet, një kryese dikujt në lejimin e diçkaje që e ka ndaluar Allahu, ose në ndalimin e diçkaje që e ka lejuar Allahu i lartësuar. Për shembul, një klerik, një titular fetar, një ligjvënës, një qeveritar, një gjukatës, Quan të lejueshme dhichka që e ka ndaluar Allah. Apo quan të ndaluar dhichka që e ka lejuar Allah i lartësuar. Ose quan të pa drejt dhichka që Allah e quan të drejt. Ose në përmjet një norme ligjore, në përmjet një dispozite ligjore, në përmjet një ligji, në përmjet një statusi, statuti. Apo quan të, të vleshme dhichka që zote quan të pavleshme. Qua në të mijë, diçka që zote, e qua në të keshë, dhe damshme. Në qovët se një riu i bindet një subjektit t'il, duke quajtur të lejushme atë që e ka daluar Allahu, apo duke quajtur të ndaluar diçka që e ka leju, lejuar Allahu, duke quajtur të pa drejt diçka që e ka quajtur të drejt Allahu, apo duke quajtur të drejt diçka që e ka quajtur të pa drejt Allahu, subhanahu wa ta'ala, që një njerëz ka bërë shok Allahut e lartësuar në bindje dhe këtë subjekt e ka hyjnizuar, e ka e ka bërë rivalt Allahut, e ka krahasuar me Zotin, e ka bërë të barabartë me jo Allahun e lartësuar dhe kështu ka dalë nga feja islame. Është bëu jo musliman, Allahu na ruaj. Nuk lejojt që njeri u të besojnë të lejushme i gjarnat që, që i ka ndaluar Allahu e lartuar, apo të besojtë të ndaluar e gjarnat që i ka lejuar Allahu e lartuar. Ka njerës që lejojnë gjarnat që i ka ndaluar Allahu, ndaluojnë gjarnat që i ka lejuar Allahu e lartuar, që që andaluar pa drejta gjarnat që Zotin qënë drejta, apo që që andaluar, e... Të drejta gjërat të cilat Allahu lart, i lartësuari ka quajtur të, të pa drejta. Këta njerëz pa dyshim i, i bëjnë shok Allahut të lartësuar. Dhe kush u bindet këtyrë në gjëra të tilla, edhe ai ka bë shok Allahut të lartësuar. Ndërsa nëse njeriu ka besimin e saktë, domethënë hallallin e quajnë hallall, haramin, cilin Allahu e ka bë haram, e ka bën ndaluar në Kur'an, në sunn apo në thënien e pejgamberit, traditën e pejgamberit, sunnën e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, e quajnë haram. Mirpo ë I përgjigjet e prorit një subjektit saktuar në kundër shtim e ligjet e fes, pa i lejuar ato, në këtë rast ka bojë gjunah të mathë. Përdej sa besimin e ka të sakt. Ka bojë gjunah, mirë po nuk juot e dhujtarë. Nuk juot se i ka bojë shok Allahot e nërturë dhe ka dal nga feja islame. Allahu ka thënë në Kur'an i tëkhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabe mindunillahi wa al-mesihabna marjema wa ma umiru illa lija abudu ilahem wahida ata i bën rabinët dhe murgjërit e tyre zota për krah Allahut. Itakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masiih ibn maryam, dha masiihun tabi'un maryamas, umeru illa li ya'udu ila ilahin wahida. Ndërkohë ata qën urdhëruar vetë se që ta adhurojnë Allahun vetëm. Mos i bëni shok Allahut të lartësuar në adhurim. Dikush nga shokët e pejgamberit që quhet Adibni Hatem, shkon tek i dërguar Allahut, Abu Dalsuhadu sallallahu alaihi wasallam, do të thotë i dërguar Allah. Daluhi për ata zota. Pra ne nuk kemi besuar se preftrit, rabinët, murgjërit janë zota krahas Allahut të lartësuar. Si kemi ngrit në këtë grad, as kemi besuar se ata janë hyjni. Muhamedi daru sallallahu alaihi wasallam i thotë kur ata bënin të lejueshme diçka që e ka ndaluar Allah. Apo bënin të ndaluar diçka që e ka lejuar Allah i lartësuar. A ju bindë dhe shqita tyre? Tha po. Kjo është adhurimi që ju keni bërë për ta. Në këtë mënyrë ju i keni hinizuar. Nëse njëri ju që ju e në të lejueshme diçka që një epror, një subjekt ja bën të lejueshme, ndërko që Allah e ka ndaluar atë, këtë subjekt, këtë krijesë e ka hynizuar, e ka bërë rival të Allahot, e ka bëzot mi fjal, e ka bërë shoka Allahot të nërcuar dhe ka dal nga feja Islamë, Allah unë eruet, kjo është një rëzik shumë i math, ligjvënje i takon vetëm Allahot, e drejtja vendosjesë ligjeve është vetëm dorët zotët, as kush nuk ka drejt që të vendosë ligje, Norma ligjore, dispozita ligjore të cilat bien në shk me ato që ka vendosur Allahu i lazuar. Kush bën diçka të tillë, do të thonë kush i jep vetes të drejtë, kush beson se ka drejt vendos ligjen kundër sëmë ligjit të Shariatit, bën shirk dhe del nga del nga feja islame. Po kështu, çonse njeriu ë beson se dikush tjetër veç Allahut ka drejt vendos ligje që bien në shk me ligjet e Shariatit, ai ka bën shirk, ka dal nga feja islame. Sepse këtë kryes, këtë subjekt e ka hynizuar, e ka krasuar me kryuasin e lartësuar. Kjo që shë shumë e rëzikshme dhe shumë e përhapur. Shirku i qëlimit. Ka njërës që i bënë shokë Allahot në qëlimet e tyre. Për shemull rritet fetare, i badetet. Nuk i kryojnë për Zotin, nuk i kryojnë me qëlim që të marrën shpërblimin a Allahot e lartësuar, po vetëm që të arrinë nërë sa gjëra të kësaj bote vetëm për të arritur disa kënaqësitë të kësaj bote i kryejnë vetëm që të plotësojnë disa dëshirat të kësaj bote, nuk presin gjën prej Zotit. Çohet dhe fal namazin, çohet e, e fal namazin vetëm që të arritë mirë të kësaj bote, nuk kërkon gjën prej Allahut në botën tjetër. Nuk ka as pak për qëllim Allahun lartësuar. Edhe ky njeri, nëse ë këtë qëllimi i ti tij është për dunjën, është për kënaqësitë të kësaj bote dhe nuk ka as pak për qëllim shpërblymën e botës tjetër, nuk ka as pak për qëllim shpërblymën që e ka Allahu lërcuar për botën tjetër, edhe ky njeriu ka bëshok Allahut e lërcuar. Dhe në këtë mënyrë ka dal nga feja islame. Tjetër është rasti kur njeriu përzihen jetën, ka për qëllim që Allahu të jap shpërblym, po nga ana tjetër ka edhe qëllime të dsynjas. Kjo është një çështje për cilën do të flas më pas inshallahutaala. Ku njeriu e ka gërvishur besimin e pasur në një Zot, e ka cënuar besimin e pasur në një Zot, po por nuk quhet jo musliman, ndërsa nëse njëriu me punët e veta ka për çellin vetëm dynjon dhe ka njerëz që janë tillë. Do të thonë ne fal namazën apo shkon fal xhumon, jo fal vetëm xhumon, vetëm që Zoti t'i ia ja bjerë mbar punët e dynjës, por nuk pret gjëm për ahiretin. Ndoshta se nuk ka besim në ahiret. Ose po nëse e ka një farë besimi nuk pret asgjë për botën tjetër. Thjesht e bën punën që Allahu t'i sjell mbarsë për këtë botë. Ky njerëz bën shok Allahut të lërzuar. Allahu ka thënë në Kur'an, me në kene ju rido lë hajatët dunja o zinëtë ha, në uafi lehi ma amale hun fiha, wa hun fiha la ju khasun, ula i ka lëdhine lejtë se la hun fil ankhiret illa në nar, wa habita ma sana u fiha, wa batilu ma kanu ja amelun. Kush sënon, jetën e kësaj bote, dhe e kënajsi dhe saj, të mira dhe stolit e bugurit dhe saj, ne do të japim të plot, ata shikërkon, dhe se Allahu dëshiram, Dhe që ka t'ilë, se që kuptohet nga jetë jetëri këra nuhë fi, lejma amale hon fiha, dhe atyre nuk, ka, nuk kemi për t'a paksuar shpërblimin e punë dhe tyre, nuk të botë. Ula i kelle dhine, lej, se lehon fil e khiret illenar, po këta njërez nuk kanë për t'arritur gjë tjetër në botën tjetër vetëse dënimin e zjarët. Pra, në botën tjetër do t'vuajnë dënimin e zjarë në gjahenemit. U habith ma san'u fiha, a tuye do të quhen të pavlefshme punët që kanë bërë në këtë botë. Wa batilum ma kanu ya'malun. Nuk do të kenë kurrë farë dobije nga punët që kanë bërë në këtë botë. Mund të kenë bój badete, rite fetare, por nuk u quhen gjë para Allahut ditën e gjykimit. Do shkojnë zjarr në xhennemit. Kush është shkaku? Shkaku është se këta njerëz i kanë bërë punët vetëm për të mirat e kësaj bote. Dhe ka njerëz të cilët thot un duhet që zoti të më sjell mbar punën të kësaj bote, un duhet që të kemi mirësi në këtë botë, thot pa për botën tjetër nuk dua të ja di. Un do të vij fal xhuman vetëm që zoti më mbier mbar punën të kësaj bote. Ky njeri i ka bëur shok Allahut në qëllim, se qëllimi i tij është dynjaja. Nuk është qëllimi i tij shpërblimi i Allahut në botën tjetër. Ky njeri nuk i bën punën për hir të Allahut. Nëse njëri është në këtë gjendje ku nuk ka as pak për qëllimin e shpërbimit të Allahut ka për qëllim vetëm dynjan dhe kënësitë e saj me pulut me ibadet që bën, ky njeri nuk gjenjë, Allah, të shok, madh, do të gjej as pak problem para Allahut në ditën e gjykimit. Dhe ky ka bëshok e ka bëshirk të madh. Allahu na ruajt. Do të skuptemi për disa momente dhe do të kthehemi në emision në pjesën e dytë të këtij emisioni për të vazhduar me llojën e katërt të shirkut të madh dhe pastaj për të folur dhe për shirkun e vogël. Inshallahutaala. Elo sallaahul alaihi wasallam të na ruaj nga të gjitha format e dhjettaris. Nga të gjitha ë llojet e shirkut. Elo sallaahul alaihi wasallam që të na ruaj të mos i bëjmë shokati diçka që ne e dim, dhe të na ifal ato gjëra të cilat ne nuk i dim. Walhamdulillahi rabbil alamin. El hamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila ummatin amma ba'd. Tdashu lazer, jemi kthyer në pjesën e dytë të këtij emisioni dhe do të flasim për llojen e katërt të shirkut madh. Lojën e katërt të madh. Lloji i katërt i shirkut të madh është shirkut dashuri. Kur njeriu shpreh dashuri, adhurimi diçka e tjetër veç Allahut të lartësuar, edhe kjo është shirkumat që janë gjirë njëriu nga fejë e islame kjo dhe dashurije është dashurije që përmba në nështrim për ulje një nështrim dhe një për ulje e cila e, të regohet vëtëse për kryu o sinë për Zotin subhanohu wa taala këtu nuk është fjala për dashurije natyrshme për dashurije në që ka njëriu për fëmijit për dashurije në që ka për përindrit dashurije në që ka një nuk është fjalë për diçka të tillë. Kjo përderesa nuk e bën njeriun që të kundërshtoj ligjet e shariatit, nuk ka azjam, aty është e lavdrueshme. Thuhet që kjo dashuri të kultivohet është fjalë prapë për dashurinë natyrore. Në çonse një dashuri të tillë për dashurinë natyrore bën njeriun që të kundërshtoj diçka për ligjet e Zotit, atëherë quhet për gjunaheve, të cilat e cënojnë besimin, e prekin besimin, por nuk e azhësojnë krejt besimin e pastër në Zot dhe nuk e bën njeriu në jo musliman. Ndërsa jo që është rëzikshme, është dashuria i badetit, dashuria adhërimit. Kjo ëndë gjirë njëriu nga feja fej islame. Për shemblë, të japim i shemblë, si gjarët me shemblë i kuptohen më mirë. Kër njëriu shpreh dashuri adhërimi në nështrimi për ullje nda një tyrbeje, nda një statuje, e do ato si qdo Allahun, apo ndoshtë edhe ma shumë se Allahun e lërcuar, e adhëron, e hynizon vend Allahut e lërcuar, Kjo është aje që azjëson kretë besimin dhe kjo njëri që atë idhujtarë, që atë paganë, që atë jo muslimanë. Allahu lëtuar ka tha në Kur'an, Omin e nasi me jetë të khilu mindu nëllahi endada, ju hibbunahum këhubbillah. Ka njërës që adhërojnë të tjërëve që Allahot, që i bëjnë rival, i bëjnë barabartë Allahot e lëtuarë, të tjilët i duan, ashtu si shduan Allahonë o në latin e amen, o e shëtë duhubbe lilla, ndërsa besimtarët e duan më shumë Allahun lërcuar se sa dashurie që kanë idhujtarët për hynit e tyre. Besimtarët musliman e kanë dashurin vetëm për Allahun. Ata nuk e ndajnë dashurin e adhurimit me diçka tjetëve që Allahot e lërcuarë ndërsa idhujtarët duan hyjnitë të tjera por duan edhe Allahun, duan edhe Zotin. Kështu që dashuria e adhurimit ata e ndajnë me të tjerë veç Allahut. Ata hyjnizojnë edhe gjëra tjera veç Allahut të lartsuar. Ka njerëz që hyjnizojnë statuj, që hyjnizojnë diellin, turben e një njeriu të vdekur, e ngre, që i ngrejnë në, në gradën e Zotit. Subhanahu teala. Kta janë i dhujtar. Kto janë katër llojet e shirkut madh. Kush i ngre, kush bën, konsumon njërën prej tyre, ai quhet jo musliman, del nga feja islame. Pra çështja është ja shumë i lutëm i e rrezikshme. S'duhet të lutemi di çka tjetër veç Allahut. Nuk duhet që të bëjmë t lejush me gjërat që i ka ndaluar Allahu. As mos ndalojmë ato gjëra që i ka lejuar Allahu vllazë. S'duhet të quajmë të drejta të gjarnë që Allahu qëua në të pa drejta. Zdo të qëuajmë të drejta të ligje që Allahu e, e, i ka qëua të të pa drejta. Nuk duhet i qëuajmë të drejta të ligje cilët bëjë ndeshme ligje të Allahu. Zdo të qëuajmë të vlefshme, të dobishme ato norma apo dispozita ligjore të cilët bëjë ndeshme ligje të me regullat që ka shpallur Allahu në Kur'anë apo që ka shpallur të dërguari te ti Muhamedi dhe që na i ka transmetuar Muhamedi alayhi salatu sallam përmes thënieve dhe veprave të tij sallallahu alaihi wasallam punë duhet i kryejm vetëm për Allahun duhet presim shpërblimin e Zotit për punët e mira që bëjmë si nuk të dhe në këtë botë në botën tjetër presim shpërblim nga Allahu që na rregullojë punët e dunjës me ibadetet që bëjmë namazin, agjërimin, haxhin edhe të na jap mirë Allahu edhe në, në botën tjetër kur njeriu shpreson apo kërkon në përmjet punëve ti, vetëm të mire të dynjasë, dhe nuk shpreson as pak, as nuk prejë gjanë për botën tjetër, dhe nuk i bënë duke shpresua shpërblim botës tjetër, aji nuk ka piesë për botën tjetër, nuk ka as pak shpërblim për punët e ti në botën tjetër, Allahun arruajt. Dhe e fundit dashuria, dashuria në fakt është burimi lëvizjeve të njëriotë, Dashuria është ajo që bën njeriu të adhurojë diçka tjetër veç të adhurojë Allahun apo të adhurojë diçka tjetër veç Allahut të Lartësuar. Adhurimi bëhet me dashuri dhe përulje ndaj Allahut Subhanuhu te Ala. Nëse njeriu dashurinë e ibadetit të adhurimit, dashurinë me përulje me nënshtrim, ja kushton me përulje nënshtrim dhe madhrim, madhështim ja kushtonë diçka e tjetëve që Allahot, apo e ushqenë për diçka tjetëve që Allahot e lërcura si një tyrbe, një vend që njërëzit e quen të mirë, një dervish, një statuj, apo një figur legendare që e madhërojnë njërëzit, që e lërcojnë, që e adhërojnë, apo që e hynëzojnë, kërë njëri ka bërë po shokë Allahot e lërcura është bëjnë musliman quhet prej paganve. E... Ka njerëz që mendojnë se ti bësh shok Allahut e lartësuar, do të thotë thjesht beson se ka krijues tjetër krahas Allahut, apo se ka sodues tjetër krahas Allahut e lartësuar. Nëse ndjerë beson se ka zot tjetër, se ka krijues tjetër krahas Allahut thon, kjo do të thotë që i ke bësh shok Allahut. Ndërsa të shkosh dhe ti lutesh një turbe ja për shembull, ose presësh kur bën për një xhin, për një turbe, për një dervish, Kto nuk e quajn problem, do s'ka gjënë, kjo nuk quhet shirq. Këto njerëz kanë gabim. Faktikisht ato gjëra quhen shirq. Se i luttarët në kohën e Muhamedit (Sallallahu Alejhi Wasallam) besonin se ka vetëm një Zot dhe besonin se krijuesi i qiellit dhe tokës është vetëm Allahu, se punët i kanë dorë Zotit, se sunduesi është Allahu i lartësuar. Po problemi tyre ishte se ata adhuronin gjëra të tjera krahas Allahut. Prisnin kurban për dyrbet, thernin kurban për dyrbet, për dervishat E, ata lusënë të të tërbet të vdekurit, statujat duke e menduar, duke e besuar se këto ndërmjetësojmë për ta të kallahu i lërcuar. Dhe kjo është që problem tjetët, qështja e ndërmjetësimit. Ka njerën si thonë, në dhe kort, njerë nuk adhurëm të që ka tjetëve që allahut dhe mendojmë se adhurim e shë një drejt e zotit, nuk i takon kujt tjetëve që allahut që ta adhurohat por ne nuk ose javdhurojmë tyrbet, dërvishat, statujat. Ne thjeshtë ju lutëm i atyre duke besuar se statujat kërkesa tonë ingrejnë të kallahu. Për shemë u thonë, ne kërkojmë shi rejshjet e shiut, ja kërkojmë për një të vdekuri, kurse aji i, i lutët zotit, apo aji ndërmjët sonë për ne të kallahu lërcuar, ne kërkojmë për ti falën e gjenaheve, ka fetar të cilët paraqiten para një titullari fetar dhe kërkojnë pritje falen e gjunaheve. Kërkojnë që t'i falë fal mëkatet, thonë. Dhe sipas tyre ky ndërmjetson tek Zoti. Ky ka lidhje me Zotin, thonë, ky ka një gradë lart tek Allahu i lartësuar. Ne lutemi këtij. Dhe ky lutet për ne tek Allahu i lartësuar. Dhe kështu kërkojnë për shembull nga dervishi, nga türbia, nga një titullar fetar, nga një njeri që e quajnë mirë Po qovë dhe nga një pejgamer i Zotet, e cili faktikisht nuk i pëlqen këto gjëra, dhe ka qen krejt kundur këtyre gjërave, se pejgameret i kaftuar njëzit a dhore një Zot vetëm. Pra, thonë, ne i lutemi këtyre, dërvishit, tyrë, me se këshëmarad, i lutemi, kërkojmë thminjë për tyre, kërkojmë qëtësi, kërkojmë shërim, kërkojmë mjetë e jetese për këtyre, Jo duke besurë se këta vetë na i pletësojnë këto nevoja, ne besojmë se Allahu i pletësojnë nevoja, po këta ndërbetësojnë për ne të ka Allahu i lërcuar. Edhe kjo që që që që që që që që adhurimit i qëka e tjetëve që Allahu të lërcuar. Ndaj duke të bëjmë kujdes të mathë, sepse Allahu i lërcuar ka thënë në Kur'an për i dhujtarët, uëma ne abuduhum illa li uqarribuna illa Allahi Zulfa, ka përmendu sa të thanë ne i adhur Vetëm që atë natë në na afrojnë sa më afrë të ka Allahu lartuar. Pashtu Allahu ka thënë në Kur'an, Uja abudu në mindu nëllahi, ma la ja dhurruhum, ma la ja nfa'hum, Uja kulu në ha ula i shufa'a una inda Allah. Ata adhërojnë gjërë atjera, veç Allahu të lartuar, të cilat nuk u bëjnë dam, asë nuk u sëllin dobi. Asë nuk mund të u bëjnë dam dhe asë nuk mund të u bëjnë dobi. Dhe thonë këta ndërmjetsojnë për ne të ka Allahu lartuar Ky ishte besimi i tyre pra. Adhuronin statujat, adhuronin tyrbet, adhuronin të vdekurit dhe thoshin se ne presim ndërmjetësimin e këtyre tek Allahu i Lartësuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë lloj ndërmjetësimi e hodhi poshtë. Që ndërmjetsi, ky kjo gjë nuk është sakt kjo ndërmjëtësim faktikisht nuk egziston. Ku shpret një ldojnë ndërmjëtësimit të tijlë, nuk ka për të arritur kur. Atejrë edhe në qofë se një riu adhëron një tyrbe, i lutet një tyrbeje, kërkon plëtsimin e nevojave nga një tyrbe, duke besuar se kjo tyrbe, kjo i vdekur që i lutet, apo kjo kryes që i lutet, Si është ka për ndërmjetësuar për tokë të Allahut e lartësuar dhe do të ja ngrej kërkesat Allahut e lartësuar, apo se Allahu i lartëri ka dhënë aftësi të fshta për të vepruar në gjithësi? Ky njeri bon shok Allahut e lartësuar dhe kështu del krejtësisht nga feja islame. Sepse ajet e Kur'anit janë shumë të qarta, ata cilët i kundërshtoi dërgoj Allahut Muhammedit alayhi salatu sallam pikërisht këto besojnë. Ata i luteshin tyrmës, i luteshin të vdekurit duka besuar se turbeja dhe i vdekurit ndërmjetsojnë për ta tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala ka përmendur këtë çështje e ndërmjetësimit në Kur'an. Ka përmendur se idhujtarët kërkojnë ndërmjetësimin e hynive të tyre, të kërkonë ndërmetësimin e të vdekurve të tyre. Të Allahu ka thënë, emit të khadhu, mindoni Allah i shufa'a. Kull, awa lawkenu, la e emliku në shejën, wa la e aqilun. Apo ata kanë marë ndërmetë sa përkrahë Allahot e lartuar. Kërkonë ndërmetësimin e tyre, dhe nuk e kërkonë ndërmetësimin të ka Allahot e lartuar. Kull, awa lawkenu, la e emliku në shejën, wa la e aqilun. Thuaj, Edhe nëse ata nuk zotrojnë gjà dhe nuk logjikojnë, nuk arsyetojnë, qulillahi shafaatu jami'atu wa ijji indermetsimi ndort Allahut. Nëse njeriu kërkon ndërmjetësim, do ta kërkojë për Zotin, se në botën tjetër do të ndërmjetsojnë faktikisht me lajkë tek Allahu për për njerëzit, për besimtarët që kanë besuar në Zot vetëm. Do të ndërmjetsojnë edhe pejgamberët, do të ndërmjetsojnë edhe njerëzit e mirë, do të ndërmjetsojnë shuhadat, martirat do të ndërmjetsojnë besimtarët. Mirë po këtë ndërmjetësim ne do ta kërkojmë vetëm nga Allahu, do ta kërkojmë për diçka tjetër veç Allahut të lartësuar. U lejohet qenëriu ta adhurojë diçka tjetër veç Allahut, Allahut, të lutet diçka tjetër veç Allahut të lartësuar, duke menduar se kjo gjë do të ndërmjetsojë për to tek Allahu, duke besuar se ajo ndërmjetson për to tek Allahu, vetu siç besonin i dhujtarët. Kulillahi shafaatu jamea Thuaj gjë ndërmjetësimi me Zot Allahut. Prandaj ne edhe pejgamberin që është më i dashur i njerit tek Allahu ulërcuar, pejgamberin Muhammedun Sallallahu Alaihi Wasallam, që ne duam fort që ne ecim në udhën e tij, megjithatë ne nuk adhurojmë pejgamberin, duke besuar se pejgamberi ndërmjetson për ne tek Allahu. Ne nuk i lutemi pejgamberit, plotojë nevojat tona, duke besuar se pejgamberi do i ngrejë nevojat tona tek Allahu, apo se Allahu i ka dhënë atij aftësi të fshteta që a i të veprojë dhe të përcojë nevoja tona. Se kjo është shirkë. Ne ndërmjëtësimin e kërkojmë vetëm prej Allahot. Nëndërmjëtësimi kërkuar diçka e tjetër veç Allahot të lërcuar shi pa vlefshëm. Dhe nuk ka rrinë gjopre që njërë ju. Ma të qua të idhujtarë se ka po shokë Allahot të lërcuar. Allahot ka thë në Kur'an. Kulli dhullë ledhine zaham të mindoni. Kulli dhullë ledhine zaham të mindoni. Më ndoni se u bëndo bin dhe me cimi të tyre për krahë Allahot, krahës Allahot, rrëqunë. Kullit ullë dhine zaham të më ndoni. La e më një kullëm i të kalla dherratin fësë samawate vë la fil ardhe. Ata nuk zotrojnë qofta dhe një grimës në qejë dhe në tokë. Wa më lehëm fihim amin shirkë. Ata nuk kanë nërtak me Allahon në gjithësi. Pa nuk janë bashk bashpronar me Allahun e Lartësuar, u malehun fihi ma min shirkin, wa ma lahu minhum min dhahir. Min Dhe Allahu e Lartësuar nuk ka ndihmës. Ata nuk kanë ndihmës te Allahu i Lartësuar. Wala tanfa'u shafa'atu 'indahu illa liman aznalah. Ndërmjetësimi nuk bën dobit tek Allahu i Lartësuar, vetëm për ato që lejon Allahu i Lartësuar. Allahu i Lartësuar në këto dy ajete i ka prerë të gjitha rrugët e shirkit të gjitha rrugët e shokvënjës ndaj Allahot e lërcuar me këtë dy ajetën janë prej. Ata cilit lusin diçka tjetëve që Allahot i lusin ose sepse mendojnë se ata sundojnë diçka në qejë dhe në tokë. Krahas Allahot kanë dhe ata sundimin e tyre. Ajetë të thotë që gjdojnë në, në gjëllësi është në në pushtetin e Allahot. Dhe ata cilit njezit i adhrojnë krahës Allahot të nërëcuën, nuk zotrojnë azja. E dyta, mendojnë se janë ortak me Allahon. Mundësi e dyta, dhe mëdhe që mund të mendojnë, ata që i të adrojnë në një që ka tjetëve që Allahot, apo që mund të përmenim, ose ata janë ortak me Allahon. Po, kjo nuk është, e, nuk edhe kjo nuk eqziston. Edhe kjo mundësi nuk eqziston. E treta, mund të mendojnë se ata ndihmojnë Allahon. Se Allahu ka nevojë për ndihmës, ashtu sikurse për shembull ë një mbret, një sundimtar ka nevojë për ndihmësa. Që ti ngrejën kërkesat, që ti paraqisin kërkesat e njerëzve këtu më radh, se ka njerëz me prestigj, me pozitë tek mbreti, tek një sundimtar, tek një qeveritar, dhe ata i paraqisin kërkesat, nevojat e njerëzve e ky pastaj ua kryen nevojat. Edhe i dhujtari mund të mendojë se Allahu ka nevojë për ndihmësa që ta ndihmojnë ti paracisin kërkesat, edhe kjo është e pavlefshme. Allahu lërcuar nuk ka ndihmës, Allahu lërcuar e di gjithë shka, Allahu ka afsi, ka fuqi për të bëjë gjithë shka, në dijen e ti është dëgja, a i di nevojët e njërëzë, dhe kur njëri u lutët Allahot, Allahu e gjën lutin e ti, kërë që nuk ka nevojë për ndërmjetës, mes robit, edhe mes Allahot, subhanahu wa ta'ala, ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. Pra, pastë çeshin e ndihmës e ka hedhur poshtë Allahu i Lartësuar, Allahu nuk ndihmus, dhe, ka ndihmës. Dhe së fundi ka përmendur edhe ndërmjetësimin. Ndërmjetësimi nuk bën dovit tek Allahu i Lartësuar vetëm për atë që lejon Allahu i Lartësuar. Se i dhujtar mund, mund ta pohojnë se asgjë al, vetë Allahu nuk sundon, gjithçka është në sundimin e Zotit. Sot nuk ka bashpronar, Allahu nuk ka bashpronar, nuk ka ortak. Allahu nuk ka ndihmës, të gjitha këto i pranojnë, por ka bretëre që presin ndërmjetësimin e hyjnive që i adhurojnë vendin e Allahut, që i lutin vend Zotit, vend Zotit Subhanuhu te al. Edhe këto Allahu lejuar ka hedhur poshtë. Ka thënë nuk bën dobind ndërmjetësimit tek Allahu veçse me lejen e Zotit. E Allahu nuk ka lejuar që njeriu të adhuroj tyrbet, të kërkojë ndërmjetësimin e tyrbeve, apo të vdekurve. Ky është ndërmjetësim i pa vlefshëm, është ndërmjetësim i pa pranueshëm. Nuk ka kurrë farë vlere. Ata që i dashurojnë gjërat gjëra të tjera krahas Allahut subhaneh ve teala, duke menduar se ato ndërmjetësojnë për ta tek Allahu i lartësuar, nuk kanë për të arritur asnjë farë dobije. Dhe ndërmjetësimi për ta nuk do të ketë vlerë. Allahu nuk ka për të pranuar një ndërmjetësim të tillë. Allahu ka thënë në Kur'an fematen fahum shafaatu shaafi'in atyre nuk ka për t'u bënë dobin ndërmjetësimi i ndërmjetësuesve. Ijuditarët i adhurojnë hyjnitë e tyre duke prit që këto të ndërmjetësojnë për ta tek Allahu dhe mendojnë se ditën e gjykimit hyjnitë e tyre do të ndërmjetësojnë për ta tek Allahu dhe do të shpëtojnë nga zjarri i xhenemit, do të shpëtojnë nga dënimi i Allahut të lartësuar. Por e kanë kot Sa Allah u ka tha në kuran, fëmaten fa'hum shëfa'at u shëfjerin. Atyar nuk do të bëjt, do bëjt në ndërmjetësimi, në ndërmjetësua zbë. Në ndërmjetësimi, tek Allah u lërëcuar, do të vlejt me disa kushte. Kushti para vetëm për ata cilët i lejon Zotë. Allah u do të lejoj që të bëjnë në ndërmjetësimi vetëse përbesimtarët në një Zotë. Për ata që i ka nëthruar tyrëve, d vendet që njëzët i quajnë të mira, që kanë adhruar kryesat, qoftë edhe duke menduar, duke shpresuar, apo duke besuar se ato thjeshtë ndërmetsojmë për ta të kallahu vlerëcuar, nuk kanë përgjegjohën të kallahu. Ata që uajnë i dhujtarë, dhe shkënë zjarë në gjahenemit, me gjitha të, të cilët i kanë adhruar në vend të Allahot, në qoftë se këta që kanë adhruar në vend të Zotit, kanë qenë të që në që në që në që në që në që Allahu do e lejon ndërmjetësimin vetëm për, një për Quran, yartada, ata që kanë besuar në Zot vetëm. Prandaj ka thënë Kur'an, "Wala yashfa'una illa liman irtada wum min khashyatihi mushfiqun." Ata nuk kanë për ndërmjetësorët cil... tek Allah vetëm me ata me të cilët është i kënaqur Allah, vetëm për ata që pëlqen Zoti, subhanahu wa ta'ala. Wa kam min malakin fi s-samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Sa sa e sa meleka në çej ndërmjetësimi i cilëve nuk bën të vi vetëm pasi lejon Allahu për atë që dëshirojnë për atë që pëlqen Allahu subhanahu wa taala prandaj ndërmjetësimi do bëhat vetëm për ata cili kanë adhuruar një Zot dhe kanë kër kër kërkuar ndërmjetësimin vetëm nga Allahu lartsuar ditën e gjykimit dhe e dyta për ata me cilët është e kënaqur Zoti nëse Allahu pëlqen që një person Në pejgamber, në besimtar, në melek bëjë ndërmjetësim për një besimtar në Zot, ka për të realizuar dhe nëse Allah është i kënaqur me personin për të cilin bëhet ndërmjetësimi në ditën e gjykimit. Fakti që ndërmjetësimi në botën tjetër ka për të botë dobi, do të thonë Allahu do të lejojë ndërmjetësimin ditën e gjykimit vetëm për në besimtarët në i Zotë, pra ta cilët kënë adhuruar Allah, një dvetë më një kam përshok Allahot e lërcuar, në adhuruim e shumë i qartë. Dhe përmendet qartë si ishtë një hadith që e ka të reguar e buhurë e radhi Allahu an, ku e, përmendet se e buhurë e radhi Allahu an, huj ka thënë Muhammed A.S. Ja Rasullallah, men es adun nasi bi shëfa, ati ka ju me l'kijame, o i dërguar Allahot, kush ka me qanë njeri u më me fatë, me nd Pra kush do të arrijë ndërmjetësimin ton ditën e gjykimit? Por kë ke për të ndërmjetësuar tin ditën e gjykimit? Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Laqad dhanaantu ya Aba Huraira alla yas'alani ahadun an hadha alhadith awwala mink lima 'alimtu min hirsika 'ala alhadith." Tha O Aba Huraira, un kam menduar se për këtë gjë nuk ka për të ndërtuar një tjetër një ritjetë para teje. Për shkak se shikoj që ke shumë interes për të marr dije. Dhe përsta i dhotë, es adun nasi vë shëfaat i jo me lëqiamet i me në qalë la ilahe illallah, khalësan me në kalbi. Njeri ju më i lumëtur, njeri ju më me, me fatë për ndërmjëtësimin tim dit në gjukimit, dhe të jetë aji cili ka thënë la ilahe illallah. Dhe me thënë që ka pëhuar, se nuk ka të adhruar të jetëm e të drejtëve që Allahot. Se të drejtën e adhruimit e ka vetëm Allahot dhe askur të jetëve që Allahot. Aji që ka adhru kjo ka për të arritur ndërmjetësimin e Allahut subhan ndërmjetësimin e pejgamberit aleyhissalatu selam, në ditën e jugim vetëm këti ka për të apo ja pjesë zoti, vetëm këti do t'i amundsoj ja Allahu i larguar. Dhe sa tyra që kan bësh Allahu i larguar, që kanë adhuruar diçka tjetër veç Allahut i larguar, nuk kanë për të arritur diçka të tillë. Prandaj thotë es'adun nasi bi shafaati yawm jo al-qiyamati men, men qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbi. Atë thirr thon la ilaha illa Allah me sinqert nga me sinqeritet nga zemra e tyre. Allahu i larguar që Të naboj për aty e cilve do të arrinë në dërmjetësimin e Muhammed dhe alësatë u sëram ditë në gjukimit, e lusë Allahun që të ibetit do bishme këtë që të gjuam, e lusë Allahun lërëcu e që të nëruaj nga gjitha format e shirkut, e lusë Allahun lërëcu e që të nëruaj nga ato gjarët që e dimë se janë shirkë, dhe i që të naifal ato gjarët të cilat ne nuk i dimë, walhamdo lillahi rabbi la alemin. <muchos>